فقد زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم خان الرساله چاپ دین کی د زان یو بدعت جوړ کو او هغه ته حسنه وای نی یقینند د دا ګمان کو چې محمد صلی الله علیه و رسالت کی خیانت کړی و زکه محمد صلی الله علیه و دا طریقه نه خوڑلی او دې د زانه کوي نو دا بدعت دی باج خلک وی دا بدعت حسنه دی و حسنه سمانه دې وي خبيدات ورته آیا ته خبيداتې شوی ها ديرز امره کو کنځل کې و نه ته معناو کزا بدت حسنه ستوي دې وي خبيدات وي ته خبيداتې شوی نو ها بدد حسنه بدد به کې یو بدد شرعی دی یو لغوي دی او لغوي بدد آی کی بیا تفسیمون نشته نبی اسلام د لغت د دل بیان د پارن راغلي اغا دا شریعت د بیان دا پار را گلے دے دا شریعت دا اظہار دا پار را گلے ذکر آغا وی کلو بدات دو لالا و کلو دو لالتن فی النار او کلو سور دا مجیبی کلیه پی داخل کرده مناطقه پا دیبانی کوئی کلو بدات دو لالا اهر بدت دا گمراهی دا و کلو دو لالتن فی النار اهر دا گمراهی والبان بوهورګی وی او دابا جاننم کی وی دا جهنم مې دي و صالحات عمل صالح د نبی اسلام په طریقه دای نوی ویل چې وسیله ونی سه په زواته پازله باندې بلکې عمل صالح ویلې او لا ک اللهم غفرت دا که شان دی لره بخنی دی واجرن کبیر واجر له دی تصلي نبی اسلام ته او ترګی په تبلیغ چې مسله ورساوہ ولعل لك تارق وشاي چې تبري خو دونکې بعد اما يو ها الیک د بازه ها چې وایي کولې شي دا ته هغه سختې سختې خبره دې پری دې وضايق قم به صدرك څنګهونکې پې دې باندې ني سينې لران زګکر کلکې خبره ته کینو بیا د باندې خلکې تیرا زوره کوي بادې رد بدلته وي شری بدلته وي پسادي این یکولو دا دی وجناچی دوی وایی لولا انزلال حکان زونن ولی نرازی پا دا بانی خزانا او جا اما اہو ملک یا را دیشی دا سرا ملائک دیو غریب سڑے دی یا دا سرا ملائک را شریپان غندی خلق دیور سرا ناستی دا سرا سره ٹول آغا شریان او جنگیریان ناستی شر پاسن انما انت نظیره یا کینان ديره اونکي والله والا کل شين قديره او الله بارش باندې قدرت والنه ام يقلون افتره آیا وای دی چی دا قران بغیر مرد ځانه جوړ کړي وي قل فاتو بیاشر سوارين ورته و راولې له سوره دنا مثلی بشاندني زی وزا حد تلتن کوم بقره کې ما وزا حد دي کړي هو چيودې کې یو زیکی یو صورت وی یو زیکی وی پیریان دیم را جمع کی بل زیکی وی طول خلق را جمع کی مجیانم را جمع کی مفتر یا تندزان حجوک لیشی وی ودور او بل ایمان استطاعتم احسو چی طاقت استاس من دود اللہ بی دالانا ان کن تم سوادقین کتاس رشتی نیئی فاہل لم یستجیبو لکم که قبول کیای اونک لستاس دفارا والام بویشہ انما انذر بالملہ چي بيشه کنازل شي ورې قران په علم د الله الله په دې پويه هو دایرالګلې کې ومقابله نشي کولې بے ترازن امه کوي وا لا اله الا هو دا چې نشا یسر ګون کې بي دالانا دال علم کتاب راغلې ني دا مسئلہ تا پکی لا الہ الا ہو فحالان تم مسلمون اتاسو غالی خود ان کی ائی پدی مسئلہ کی جگڑی شئی وی ذکا اللہ فحالان تم مسلمون غالی دائی کنک دے دے مسئلہ تا دیکھیں تول آلیہائی ردکلل چدا ہر سزمدار یو اللہ دے کارساز حاجت روای یو اللہ دے نور کا آلیہائی ناغا حاجت نشی سرکولے دزان حاجت نشی سرکولے داکتر ډیر ماهر دی لويس ارجن دی او بیمار تناس دی د بیمار علاج کوي هغه بیمار ته دا غ مرض خوده لشم علاج کول شي خود مرګ نه نشي بچ کوله او که بچ کول شي نو ډیر سر جنا نایتي او بیماران په علاج شمرشم من کان ایریدل حیات الدنیا سوچې را دلری د ژوند دنیا او زینت او د خواهز ده نه نو فی اله هم پورا بورکم دیتا آمال هم عملو نددنی و هم فی آل آیوب خسون آزی با پدی که تاوان نکریشی تاوانی نکریشی تاوان بی اونیشی دنیا بورتا پورا پورا ملاوشی زکده دنیا گواری و دنیا جن گواری او پا دین باندی بازی خلق لطی پا دینی لطی چمالی راکا او دا ها دنيز دا کلیم دی د پاره دی کسه پی راته ملوشي د دنیا سه اوهدا و تعالی الله علم دار کو اوچت کمالی در کو د پی دنیا لټه د دنیا د غټی واټی د پاره الله درلا نور هو نور نه درکړي نه لاس پی درکړي په دې باندې ځان او کړهوا ځان نه خپلوا بس اولائک الذین علی سلامهم فی الاخرہ دا کسان نيجه نشته دی لره اخرت کې یلن نرم اگر ورم وهب کماسنو زګه دنیا کې نرم نازک کړې وو الله ورله ورته یار کړې چې د انام بدن د لکھو ستیکین وهب کماسنو بربادیا چې کړې دی په دې دنیا کې و بادل نو بادل د ماکان آج دې عمل کون کی الفمن كان على بينة من ربها ايها السوجي وي بدليل بحانه ترى باذ رب دنا على بينة من ربه مراددنا المنها فيبي اللهم ابنتي ميرحمت الله له وي او دليل عقلي مراد ويدله شاهد منه الوجد دت سرا يوقا منه دال على الطرف جاء دليل او مراد دینا عمل صالح دی و من قبلی پخواد دینا کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام و اماما پیشوان و رحمتن و رحمت اولائی کا یؤمنون بی دا کسان ایمان لری پده قرآن دا موسیٰ علیہ السلام کتاب و تورات و پاغیبان دی دیر و خلق و ایمان راوڑے ہو او دا کتاب ده سرا دا دلیل اقلی و دا دلیل وحی نراغلی دیم او دیر خلق دی چی پدی ایمان راڑی و دیر تیو دختی وما یک پرو بیهی منال آزابی سوچو انکار کئی پدی باندې دا ڈالو نا دا ڈالو زداخستی ری چی زمان ڈالا آغا دا وی چې را دا بنا که زمانگ مشران منگ چې مسائل بنا نه دی دا بنا که وی دی قرآن درست بنا که نی مشرانو لے بدنامی خلق دے فاق پلاو آئے زماعی ازرکی گاندے قرآن سنمینے لگی مشر ما بدنام خلق دے علماء دی حق پرس خلق دی پکی واما یک پربیی سوچ انکارو کی پدے باندے مینالعذاب دا ڈالو نافن نارو مہدو نور زید دا دے فلا تاکو فی میریت من ہو مکی گا پشکی دا دے دا عذاب نا چکل دے خلاف کې مالاو یا عذاب فی رازی شک مکوام ان ولحقو مربیکا یقینن دا ایشتیا دې تر په درستانه ولکنا ذرناسی لا یمنون لیکن زیاد د خلکو نه ایمان نه لري زیات به ایمانوی جمهوریت به ایمانوی دی و جمهوریت یو لرا دوک و من ازلاموسو بغض ظالم ممن دا اچان افتراچ جوړی علی الله کذبا فا اللہ بانده دروغ اولائی کا یعرضون علی ربهم دا کسان پیش بگریشی رب بانده و یقول الاشحاد اوائی باشحاد جمع ده شہید ده مراد ده دینا انبیاد یا علما ده زمانی یا کرام انکاتیبین دی یا شہید ده مراد ده شہید بوئی چه اللہ زده ظالم وجل اما او دو وجل اوما یقول الاشحاد نو دا تولیم ازداغ کرزی دشی انبیاء دارنگی در اری زمانی علماء یا کرام انکاتبین یا شہیدان و یقول الاشحاد و ای با شہیدان و ای با شہاد گوان ها اولائی اللذین آدار کسان دی کذبو علا ربیم چی در روغی اللہ خبردار لانت اللہ علی الظالمین لانت دا اللہ دے پا ظالمانو باندے چاہ چی ظلم کرے دے دا اللہ پا دین دروخ ویلی دی پا اللہ ویلی دی دا غٹ ظالم دے اللہ زینہ یسود دونان سبیل اللہ دا ظالم تعریب دردکی ظالم سوک دے اللہ زینہ کسان یسود دونان سبیل اللہ چی بندی خلق دلار دا و يبغون هاي وجالتي بديكي کګواله دلار دین نه وبندای سبیل الله سو دی صراط مستقیم کی ما ها قران دی او د قران د صراط مستقیم نه بندون کی ها سوګو ساده تو اکبره ناګاره مولیا نو ناګاره پیران داخله بلی دی منی گیم و يبغون هاي وجالتي بديكي کګواله ظالمان بده تی منه کئی وهم بل آخرتی هم کافرون دی پا آخرتی منکر آه کگوال بلتی چه گره ورنشی ورلا داخو گره بد زبان وی او داخو شریده او کنزل کئی او بادی رد وی خواله ورنشی من چادا بدویلی دی چادم کنزل کری دی و قرآن چی سوی او مزدعقی صوبی نو بیاوایو او لا های کلم یکونو زګمنګ د خدای نه نه بوګا د قران نه نه بوې چې رد راځګي او دا د هرې زمانی سره دی د هرې زمانی سره تعلق لوڅاتی دا درته د زمانی تاریخ هم ذکر کړي د موجوده زمانی د راتلونکو حالات دا ټول ذکر کړي درته قرآنی کریم کیا سره وي چې نا ها دا آیات خو د مکیدې د مشرکانو باره کړي دي او دا منافق مناف سیبت را شي مدینه دا خو د منافقانو باره کې دی او که چرته د یهودی باره ک رای شي دا خو د ی دی که د نصه او باره کرا شي دا خو هغوی باره کې دی وروا چې د جنت باز رای شي نو ادا خود و و صحابو دا خو دمهاج او انسوارو سوابو د پاره دیستا د پااره خوزم پاتې نه شو بیاتهمونزمه کوه ځکه هې مصات ک ویلله نو زمانه کې ویلو نبی اسلام چې ژوندۍ قرآن نازلیدا اواغه وخت کې اقیم مصلاهت ویل دي موسو صرف صحابه او کو کړی دی نبی که ته اغوی صرف روزنیولې راتبې نه نيسي هاږوی باندې پرزو تابانه نه دي جنت اغوی لده تعالی نه دی وایا او, آو جهنم داغوی مخالفین ولده نو تاسو شوې شویا شوی. چې کو تاک شوې دا قرآن خدای زمانی د پاره دی امام شاه ولی الله رحمت اللہ علی چې مولا د خپل زماني سره قرانونه لګي نو دا مولانه دی عالم د قران دین دی د هری زماني سره به خپل زماني سره قران لګي او مفسرین چې وي نزلت فی کذا نزلت فی کذا دا آیات د بلانی بارا کی راغلي دا بلانی بارا کی راغلي نو دا دا مطلب نه وي چې ګی نظام بس دا غي بارا کی راغلي دی بلکې دا آیات تر جنازې دل نازلې دل نو میثاقم د خپلانه سره یا پلانے کافر یا پلانے یہودی یا پلانے نصرانیو او الفاظ دا قرآن عام دی او دا عام ذکر کئی دی کې هر سوق داخلی گی کچھ ارتخی صفت در کرا گئی نو الحمدللہ وائے دا صحابو صفت در کرا گئی کبت صفات در کئی مستقفار ہوا یا و باسا اولائی کلم یکونو موجزین آن دا قرآن مخالفتو اغي کې به منافقانو ډیر زور کوو يهودو باندې زور کو چې بنشیم دی د زمانه کې مزداق هغه خلک تاسو ګوري چې کم خلک دی چې د قران نه معنا کوي څو دي ما را ګوري نظر چلوې تاسو په خپل په نظر راځین او لا یې کو نو دا کسان ځان ندی مو ییซีน اخلاص دین کې فلاردې پس مګه کې ما کان له مم دون الله په مليانو کې بيديانو نه کارهې تیان چاغوی به من نه کول د قرآ نه دایل رام بیا لګو چې سر له سمونونه دکا مقصد دا چې سرله سمونونه خوازم نه شي کولی باز غ خراب دي اوستا پلارې نه شي د مقصد دی دا او نو چې دا قرانس د ن شي نوته بهغ شانتییاره کې پاتې نو زه به د نخیر دی بیا که طوییس پیسلممو که د دم پیسلممو دنی کا پیسلمه نوټونه به میډیرری بیا که توه چیرکه د نه غواړهمو که سپینه در نه غواړمهدا به زماډی دي. او زمان با کال تیر شو کال برای شو زمان پا کور کی بل بلنیش استاده کور برای دیوارلا ها دا خوال آغو نو دا الزام او ولیو چه قرآن امینیشی ویلی او صال اللہ سلمونا واللہ فکار دی ناکار پیرا دا الزام لگاو چه ردوی قرآن وی نزلتا بیا اغا ذکر قلبی نکوزیگی او ذکر قلبی بیا نجاری کیگی قران چې پکام زړکی نه غي ضروي بیا ذکر قلبی نه جاری کیږي او, دان آو دان دا نه کیږي او دا نه کیږي ورته ویلي نه کیږي قران په پہلا ذکر به چې قران وایي نو په پہلا واستاز لکه دا الله الله اوازن رازي او تزکیه نفس هغه پکار د چې هغه موشي اغل عظیمی د دې لپاره بیا ځکه قران وای او تزکیه د نفس کې دا بهتره خبره ده دا جهان نور ګر دې دلوا نو چا د شروع کړی چا نه هو یو چا د سر په چا د منطق او چا د ادبو د دې لپاره چې د قران درسونه ونجي نو مرکزي درس د پاره دا کوشش کړی چې مرکزي درس دلت طالبان لاړنشي خدای تیر کا 13 ورځې کې پنځه دې کې زینو ها او نو چې طالبان عیب د ننملل شي وي او بیا تر پالونه راول سخلک به په پرخه باندې املاصو جمه او اوجاوا او ډیر خلکو ورل بیا کورې ور سره نیم کله پنځ پیر کې سغالو دنیا پنځ پیر کې ا چې څومره خلکو به کوشش کاو دا خدای نورم زیاتې او رست او رز او په پنځ پیر درس کې الله تعالی خلاولی الله دی نورم ترقي ورکی زمنګ مرکز دې موږ ته خوشالي گو موږ به کې ایمان نه کړې موږ الله په یاندلې مانګ بهر مساله د اله بيجندله دا دا مونږ ته چا خولې وا د لا اله الا الله معنا به مليانو کوله خو په یو کولې بنا سماچارې ته جوړ غو لا اله نهشته معبود برحق الا الله مگر الله نو نهشته فوختو دا معبود عربی دا برحق پارشیدا مگر بیا پارشیدا نو سماچارې ته جوړ غو معنا به کوله او خلک مې پوهه کول نه غن غن او زیاد زده که صفای نوی چه نارنج دی لکه نارنج ده صفاو آیا ولی تاسی پوسو کیو ببوزی منگ ته پنش بیر که ده تشریح اکلالا او منگ ته عملی جونو خودو ما پکی قرآن زدکره اقیده می زدکره عمل می پکی زدکره ده سنت ده پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم می زدکره ده پکی حدیث و صندت می آغز تیره پکی ده قرآن صندت می پکی آغز تی دا می طریقہ نقشبندیه کې مې بهات مې پکی کړې او دا بهتری ما ماده الله بس را کړې و الله دې تاسو ټول ته درکي او دا زه خو خوما پنځبير باندې زه فخر کوم ماده چې څوک پنځپيره وي زه ډېر خوشاله یم زه کوم پګل الله کتاب ذکر دام ته چا خو دو دین همنګ خلکو تیارو کې ساتلی یو اولایګه لم یکون موجیزینا دا که سان نبي اخلاصي دونکو په لار دې پزمه وما كان لهم من دون الله ونشتد لهم من أولياء سوق دوستان يضعف لهم العذاب دوشان بايد لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السماء نو دويش طاقت اللر دور دو دا قرآن دور دو قرآن طاقت في وما كانو نو وما كانوا يفسرون ونو دوي لدونك دو قرآن ولاعيك اللذين آخذ دا کسان نیچی تاوان کی غرزولی دی زانونا وزولان هم ما کانوی افترون روشو دا دینا چی دزانی جول کریو لا جرما خبردار حق انهم فی الاخره دی بیشکا دی باخره دی هم ملحصرون هم دی دی تاوانیان او تاوان کی پراتی دی آغا مده تاوانی دی چه قرآنی بنکو او آغا ها <اں> انسان تاوانی دی چه آوه قران بن کر خو منطقه بیز ها ده آوه مل چه آوه په جون باندې بیلیحو چه گره قران درست بنده پری بی نوست منش آنو اگه پا تاوان که لگر آم صلی که ده قران خلابو کی اغا دی که مولا و پیری خلابو کی اغا تاوانی دی که پولیس و تانداری خلابو کی اغا تاوانی دی إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بشارت ساغا چاة واركي چيز ماري واقع استا چه قرآن با ویلش وصوب ببنكي زبا ورصرا گورم وزبا داد مقابلكم دعوی بشارت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشِقَاهَا كَسَان چه امان راول ده وامل وصالحات عمل اکره پر طريقه ده سنت واخبطو اله ربی ما جزی کره ده ربطان اولا اکاز دا خاوندان دا جنت دی. هم فی آخا لدون دی با پدی که می شوی مسال الفریقین کلاما می سال ددو دالو پشان دلون دا والاسمو کونو والبسیری وسمیو او ریدون که لدون که او ریدون یو سره ری چه اغا پستر کم لنده پاگوگونم کون دی. بل سره اغا پستر کم بنا ده پاگوگونم او ریدون که حال یې سویانې مسळा آیا برابر دي دا د واړ په صفات کې نه نه افلا تذکرونا آیا تاسو په ناخلای اړوند اكون چې قران اوريني ویني د لای نه ویني د توحید هغه لیدون کې اوریدون کې د درجه دی چې دالان ولقالرسلانه ان اله قومه سورته عرب کې دنو علیہ السلام شکل نو دا دا دنو علیہ السلام وقعشي کله ذکر کوله ان سااعت یاد کې ل رسله نووه العل قوی فقالله یا قو میں ببد الله هلته ل سره ویل رسله ویل او د لې او سره و ویللی دا زکه د دویم تقری د نولی سلام پیش کوي او پهجو الفااس باندې رسله نو پهی سر لگلی میوهلی سلام بل کاته او ویلیو انی لکم نذرم بنا دیشکاز استاد د پارایره اونکه مخکاران الله تعبد الا الله دچی باردبن کوی بی دالانه دبلچا انی اخاف علیکم زیریګم بتا سبانی عذاب یوم الیما دا زادورزی دردناک نا وسیتی رزل د مشرکین ګوران نو علی سلام دا یوس دا دې شي کې مترزو نه او غلط دې درزو نه به کی نوح عليه السلام داغه نه پا کوه بعض صفات نوح عليه السلام کی وو فقال الملائکه الذين كفروا وی وزیرانو مالدار غسانو چې ګفرې ګړو مین قوم دې قوم ددنا ما نراك الا بشرا نینو تعال را مگر بشرو نوح عليه السلام بشرو دا یې یقینی خبره ميسلانا زمون غنده ها زمون غنده بنده ها منگا چه سنگ خراس که گرزی دل لی دل قتل که اداتم وما نراکا تباکا دویم تراز دویم تراز وما نراکا نینو تالرا ات تباکا تا بدارستا اللذین مگرا کسانا هم عراضی لنا چه دی کمزوری دی زمانگا دا پا منگی دیر کمزوری خلک دی ستا ملگوی ده غریبانه هندی سریه مالدار درسه سوشتره نا بله تیراز بعدی هر رائی سرسری رائی والوی در رائی خواهندان نبی چی رائی منظور و قبولشی بله تیراز وما نرالکم نی نتالران تاسلران علینا پزان باندی من فضلن غراوالی اشپگمه بل نظنکم کافی بلکه غومان کو پتا تازو د دا درو جنا و تاسو درو جنې شپګه درازونه په نوح عليه السلام باندې وکړل د نوح عليه السلام حالت وګورا د نوح عليه السلام اغه لوی حوصله وګورا چا وساله خرابې جذباتو کې ناراضي چا چې جذباتو نه کار اغستوي هغه یې سم نری اوی اه او یې منګا کا خاورې کنا وې خاورې دې پکونه چا چې جذبا کړې به یې سینې د جذباتونه کار اغست دی سینری کړین دا ذالک من عزم الامور دا قران بار بار ویم دا, دا په خو کارونه نوی دا, دا زوانانو کار دی د زوان حوصله بوچتای زوان با د جذباتونه نا کار نالی دیو د هوش نه کارالی بیا چې د هوش باندې د په سوچ باندې کارو کنه بیا د جذباتو مقرا له جذبات به اختیاری بیا قال یا قومه وی وسمه کومه آرا ایتم پویا کای مالرا ان کنتم کویه مزالا بین دی میربی په کارا دلیل در زمانه زه حق خبره کوما حق مانی او کنا زما ملګرو سره دینه لگی مالا ازه لگی ای ان کن دوالا بین دی میربی کایم په کارا دلیل درم نه واタニ رحمت را کله ما تا مهربانی مینندی د او ولور دا مسله پیش گئی د پیر ازونو جواب ورس تو گئی زکه دا تا مسله اهم فکرې فهم میع علیکم پټګړې شی ودا پتا سو باندې دا مهرباني انل زیمو کومه آیا او بلغوم تاسو پورې دا مسळा دا مهرباني دا توحید وان تم لا کاری هون او تاسو دې لاره بد منون کی وي و یا قومی لاسلکم مالا اې زم ما قومه نو غړم ستا زنا بدی مال مال بيدرنه نو غړم سړیا تا سوازي تیرا زنه کوي آسیالم یې کښ تاسو دا خیال کې دی براد د مسلي خوګي کو په خوږهواز بکي چته چنده به غوالي چنده ور تر یا قومي لا اصلكم علی مال اې زم ما قومه نو غړم ستا زنا بدی مال اې نایریانا دا بدل زم اِلل الله الله انله مګ د الله څخه وما انا بت د ل نامنو سومره خپلی طرق سره ممسلهه کوي زما قومه از د تدلیل سره ممسله کوم تا زبانې که کممه خبره پټای شوي نوی بانې په زور منم زما خوتون زور نشته چې په زورې دربانېم وکس ستا دایالی چې دی بس چندې منې سر تمه بوي تمه می نه شته وَمَا آنَا بِتَارِ دِلَّا وِنَ آمَنُو نِمَا شَلُونَ کِه آی کَسَانُو لَا چِی مَنِی رَا وَلَيْوِ آغاز چرت شدم پا اوی خود ماسترگی یخیگی اوی خود ماستر تکلیب دیر کرده پا گرمه که سخته که را سر سخته دیر کرده زی دی سنگو شدم اِنَّهُم مُلَاقُ رَبِّهِمَا یقیننده مخامخ که دون که دراب سره ولیکنی اراکم قوماً تجالون لیکنوین ما تاسو یو قومشی رجع حالت کارونه نکوئی نا کارونه کارو نکوئی او پوئی د خپل ملگر و صفحی اول کئی ویا قومی زما قوم ما ین سرونی سو دیچ اخلاس کی مال را من اللہی دازاب دال لانا ان طرح تو هم گچر و شرم دیل را افلا تذکرون ایتا سپن ناخل ستا ستم را قل نشتا وَلَا قُلُهُ لَكُمِنِّي خَزَائِنُ اللَّهُ دا ستا چِ مَا سَغَا دَا اللَّهَ خَزَانِي دِي خزانو واق دارم نیم او پنجابیان وی داتا گنج بخشو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیه دا تا داتا گنج بخشوی داتا مانا ورکوون که گنج بخش خزانی بخون که دا خود خودی, خودی صفت تی نو علیه سلام ویز خزانی چ او نه د خزانه واګدار ما او هغه د خزانه واګدار کو حضرت علي حجيري رحمت الله عليه خپل کشف المحجوب کې لیکي يا علي خلک ترا غنج بخش ميگويد او حالانګي دردزدې شما یو حب نيست يا علي تا د خلک داتا غنجوي او هل درې استاپلاس کې به یو داني اختیارم نشتا دی وی زري اختيار دي منشته او تا د خلک داتا سي وي غنج بخش سي وي اغه داخل کو ولدان میخه وې فائدہ تا غن بچو خپل ار چې ولکم نیم میخه واغه به تر ده کنه علي حجيري ولا قولوا لكم ان تاسدان ان دي خزائن الله چې ما زه دا لا خزاني دي دغه اختیار زمانشت دغه چابيان ما سنشتان ولا علم الغيب انه وګ ما بغيبو ولا يقولون ما يني ملائكه مز ملائكه ما تاسو غوای چې بشرو مثلو نه ها ز ملائک ني ما ز بشري ما ولا يقولوا للذين ما كسانوا تذريعي انه قوم شي بدلغي تاسو بشر کو باندې لا يوديهم الا وخيرا چې چر با ورنکي ديلر الله د دنیا يا جنته بلګا لا بول ورکي پیدا تازو بستر کو پدلے کی زمامل گری چې جسر سری راہی والی دی زد آغی بارکی اس نشم ویلی ولا دا لا دربار توجہ او الله مسلیمان لیدا زما سریمان لیدا زما تابیداری کېدان ازرا دا بد لګي دوته وې دیوځنه امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وې لولا شیر بالعلماء یزری ولولا اليوم عشر من لبیدی کچر دا ولما سره شیر بد نه لګي وې نو زبل لبید ندي رچت شاعران اللهمو بماضان حه الله پویږې پ سبانې چې نفونه د کېدي ان عزله منظال من نه تاسو خدعوای چې پستر کو بد لږ تاسو کودعی چې سر سری را والدي چې کمزوری خلک او کمما او شړل اني عزله منظال می نه یې نن ز په داوا کې د ظ ایمانونه شما سووج اپنی نوکل یوا مانوی داری بیل ذینا منو یو انہم ملاقات ربیما ادرم ولیکن یراکم قوم انتجلون تاسو جاهلی زګه زمامل ګرو ته غلط نسبت کوي اول جواب ولا قل للذین اتذرئ اعینکم لایودیہم لا خیر دانین جل بول لسورن کی ابینزم جواب کما وشړل دللرا اني ظلم من ظالمين و زو پداو کې ظالمان نشم زم ملګری دې زانه شلم دا به ظلم وکما چا وی مثلا من لرا زما تابعداري کړو دې شلم دا ظلم دي دا چر دم نکوم قالو يانو و يذينها قجادل تنا پتاي سره جګړې وکړي من سره فال سر ته جدال نه زیات جګړه منسغان په دینار اتلو کا به پا عذاب چیر ای منگا این کن تا منس صادقین که یه و جگل خودی اکل جگل ماری شرپسان دی فا عذاب را ولنور خبری پریده بدبخت قوم و مسئله نمانه لو دا عذاب تیارو عذاب تیارو چی عذاب که دیرا گیر شو خیر دی قال ان نمائی ای آتیکم به اللہ و اینوح علیہ السلام بې شک را وایلی با تاسو لرا دا زابل الله ان شاء الله کوه یو ما انځم بموجزینا نبه تاسو خلاصیدونکي دا الله نه ان شاء الله دا نوې کې جزا به زرولم یا الله بیرول زما په خوخه زما په الله زور جليږي نه نه ان شاء الله الله ر جزور نه جليږي دا الله خو غدا عذاب الله را ولي زما په دې کې کار نشي په تاسو عذاب را دیانا زما په دې کې کار را چی تاسو مسلو ما نایداز ما خو خدا پدی با نظمو کلدی ما شیل مسلو بکو ما او نور کتاسی منه یو کنا عذاب راوستل دا اللہ خو خدا ولای انفاو کم نسوی پیدا درنک را تا تا تا ستا خیر خواهی دا ان این ارد تو کزی رادو کم ان انساولا انساالا کما. چی خیر خواهی ولتوم تاسولا انکان اللہ او کچره اللہ یوری دوی رادو کی ایو خویا کم چی مورد کم رای وی پتاسو کدا لا پهیلن کې تاسو غوايه ته موجود وي او تاسو گمراه اينغه به گمراه هي کې تاسو هو رب کوما غ رستا زده وي له دې تور ژوند د لا د بار او شي اوس د خالی الله ذکر کوي چې د مخ کې د رسو مضمون سره تعلق مېز کې خبره را علم جمله مو ترې جايه یا خالی الله د قول د نوح عليه السلام هم يقولون افتراا يا وعداد نوح عليه السلام قومه جری نو السلام د زانه جوړه کړې دامه سلام قل وای نفتردهو کما جوړه کړې دلران د زانه فالیا اجرامی په ما باندې سزا د جرم زما ده وانا بریوم مم ما تجریمون ذبی زارین تاسو نه شې تاسو جرمونه کوي و هی سمرک لگ نو السلام دې اړو پر وای نسادی نو ورته باډی نور سا توفق مارش نور سرا تو رشتا نور سرا بل سو وصلش تره پا اللہ اعتماد ده و توقل ده ذکر مسئلی مقام ده ده جهاد خبر لانه دراغلی ده جهاد حکم لانه دراغلی مسئلہ که یا اللہ په مسئلہ بانی مکلف کرده ده ووحیعا الانوحین ویشوانو علیہ السلام تا انہو لن یومینا من قومی شان داره چی امان را ونیستا در ایلا من مگر آغا سوگا قد آمانا چی ایمانی راولی کسانو چی ایمان راولی بز دقمو مینا نزیاد نراولی فلا حطف دا ازنو مخفه کیگا بی مکانو یا فعلو نا پاس چی دی یکی شپگو کسانو ار ایمان راولیو دری دنو علیه سلام زامونو دری اینگه اندیوی واسنه الفولگا جوڑوی کشتای بی ایونینا زمن پای پازاد که ووهینا زمنگا پا حکم، و لا تو خاتم نیفی اللذین ظلمو، خبری بان که ما سران، فبارد آ کسانو کی چه ظلمی کرده، مساله نده ما نلیه پتای تیرازو نکلی، استعمل گری تنکلی، اینا هم مغرقون یقی نندی دیگر کریشی وی، ویسن اول فلکاش اوڑا ولی کشتای، وکل ما مرار کلاش تیری دبان، علیه پتبانی ملاون من قومی، مالدار دقوم صغیر منو خنداوے گولہ د پوری او بی ودالا سنگسڑے رے پوری مصالی گولی زانی اجی سڑے گنہ نیم سوا کالا دازانے دمر سڑے کو مزے دے شو نہ پات جو او زدا وین کر تو کہی دا بکیو دا بکھی ہاں اوز با دگا ترکاری کہیو دای کی سٹے بن سٹے بس تے نور ددا اغل زور ختم شو ویم خدا زور چرته ختم دے اللہ وللہ ہمت ورکڑے دے قالين تصغروا منا وين واله سلام که تاسو خندا کوي ما پوری فاينه نسغروا من کوم منګ با بدل د ټکو وال استادونه که ما تصغرون څنګه یو ټوګي تاسو وصوف تعالی منازر دی چې پویا وشی میا دی ازابونه ازو ګو چې راضیه تا ازاب یوږي چې رسو کیدلره و یا هی ال علیه ازاب مقیما ولګي د باندې ازاب میشان حت ا تردی ذا جامرونا چیکل راغه حکم زمنګا وفارت تنور او جوشو ته تنور او تنور او دا ډوډی چې پږي پږي دغه ته ویلې کیږي 파ربای کی, کی, کی, کی مرته تنور په پښتو کې مرته تنور په انګریزي کې مرته وفارت تنور او جوشو ته تنور کولا وی مونږه هم الفیا سوارکا بدی کې منکل زوچې نسنه نا داري جوړې نه د دو لکهپل الله من س مګراو بري چې لې د دا ل قوو پهغبانې وينا دا ذابهمن چا من را وړغاځان سره سوه ک پهې کشت کې وماه مالهقلليله ایمان راړو د د سره مګ لګوتنیمې ځله جوړ په سو کا ل کې تنظیم او نه نیم سو اکاله که مرکز جوړ شو کشتی جوڑ شو دری سو گزه اوگده دا پانزوز گزه دنگه دا پانزوز گزه پلنه دا و دیرش گزه دنگه دا دری چطه و دری منزه لجوڑه شویوا او دا کشتی نوح علیه السلام پخپل جوڑه کریوا ځان ایزان لجوڑ که او شپک کسان ایزان سران پا دی نه نیم سو اکاله که تیار کل تسلید تا دا آځي نشي تخافشي چې ما خو ډیر ځانو کړو یره څوک مثلا نه مني یره څوک مثلا نه مني ډیر مې ځان ستړې کوه سلام د نوح عليه السلام نه پاكي نو نیم څوکاله کېو تنظیمه ته چا جوړ کړی وې مولیا نه په ګټ ټولا جمع کړی دي کنه نه نه درې نه دیو درې پګینارینا د نوح عليه السلام سره سلور زنان سلور نارینا ها او دری زنان دا تنظیمې زان له جوړ دا دیکی دی دیکی ساتی وی دیکی وی دیکی و نه ار دې خو اميان دي ټوله دې کې خو دې زان تنظیم کې امي نه وي په کار وي دې کې وې ټول ملياني ا دې کې پلان نه وي په کار او پلان نه وي په کار چې کمه او په تنظیم کې خمح کي روان دي هغه په کېو چا ته بهتري نو کني ا بهتري سره یې پکي و, و آمن ما امن ماحو الا قليل له ګو کسان دریک سان دنو حلی سلام زامونو او دري اينگين دي وي يوهامو يوسامو يويافثو دا دري زامونو دنو حلی سلام او دري اينگين دي هم دا د هبشو پلار دي اوسام دا د ايشيا والا پلار دي منګ د د فو اولاد کي رازو د سام په اولاد کي او يافث په اولاد کي جاپانيانا ترکيانا او روسيانا دا تول ب گرازين لا يوجد ما يوجد طول دقاء هذا دري او دري انجان ديوه او دا ايزان سر جاس توخي جول پل اولا نيشد كي نوح علیه السلام او دا دسرا انسانانو دغا تنظيم ملگير ورسرا پل ادوام چد كي عام حيواناتو چه دار یو حيوان ني جوڑا اغسط وانر و دا دا مادا دار ادفارش دا روز سنة سلپاتي شي او دریم چت کې بیا راشن ور سره دا شپق میاشتي و دا سیلاب و شپق دا درجب د لسم نه شروع شوه او د محرم د لسم لسم پورې و دا شپق میاشتي و دا سیلاب و و ما امننا ما هو الا قليل ایمان دا نه وړه د دسر ماګلګو وقالرکبو فيها وين ولث و الا سوار شي پری کی بسم الله مجريها و مرسان پنون دا لا بانی روان دل دیوی او در دیل دیوی ماجریھا قران کی ایمالشت کنا او دایو ایمالہ پکی ماجریھا خود والا ویلی شی ماجریھا او میلی شی ماجریھا او میلی شی مانہ باندہ سسر نہ ورجی ماجریھا و مرزا روان دل او در دیل دیوی ان رب لی غفور رحیم یقین رز ما یا تجری بہم فی موجنا او دا کشتای روان واد دیسرا پچپو کی کل جبال پشاند غرونو و نادا نوحونا او آزکو نوح علیہ السلام اینو اقبل زویتا هم کنعانتا سلورم زویو و کانا فی او پدر باندی دسنا دپلارنا ان دینی دپلار د دیننا یا ان ما فی مازلینا پدر باندی دکشتاینا دکشتاینا اخوهو یا بنایر کب اے بچیا آسور معنا آنا زمان سران ولا تکم مال کافرین مکی گا ده کافر سران ده کافر تولکی کتا مورزان او ده تولکی غلط تیگوری قال اوی ده ساوی الاجبلن زرده چرا بشم غارتان یاسمونی من الماء بچ بکی مالران دو بونا قال الاسم اليوم من عمر اللہ علام الرحیم دې کیسه معنی مفسرین کوي منګه خپل استاد محترم علامه محمد طوی طاهری نو رضليین لازم لا الیوما من امر الله الا من رحم یومانا آسیم په معنا دا معصوم باندې او رحم په معنا دا مرحوم باندې نو معنا دا لا آسم اليوم من عمر الله نشتوه بچ شوه دا سات دا زاب دالانا اللا المرحوم مگر پچا چرح هم شوه ده دوی مانا آسم پخپل مانا اور رحم پا مانا دا دام پا مانا دا اسمی پائل دا لا آسم اليومان نشتر دا بچکون کے دا ساتھو من عمر اللہ اتعذاب دا لانا الا راحم مگر راحم رحمکون کے باچا آغا بچکون کے دے یابل مانا اور رحم پا مانا مرحوم باندی نمانا دا لازم اليوم نشتری بچکون کې ادا سات من امر الله بچیدون کې ادا سات دا عذاب د الله نه الا المرحوم مگر بچا چرهم شویوی نور او مفسرین یې پکې کوي قال اوه نوح علیه السلام خپل بچیدان لازم اليوم نشته بچکون کې ادا سات یا نشته بچی بچی دون که دا ساعت دا عذاب دا اللہ نام اگر پاکسو گا راہی ماچی رحم کریوی اللہ پاکبان دی ناقب بچی دا اللہ دا عذاب نام دنو علیہ السلام زوی دی که نحان دی خود دنو علیہ السلام توسیلا بانی بچنش دیوی دا وسیله بی زوات الفاضلہ دا منګه نیکان خلق وسیلے کووی دا پنچ پریانی نمانی وی منگی منو وسیله بی زوات الفاضلہ و منه په کې یو خبره زیاته و دا به سررمې وسه خبره بیامن ووسله مننو اتبای زواات فاضله چېتابی به د زواات فاضله کې دا وسیله ده چې د زواات فاضله نه کې نه دا ووسله نه د دا مشرکانو ووسله د بیا ک کې با د زواات فاضله نهوه نو اسلام زوا فاضلهونهدي. دعوه اتباع تابیداری پا چینه او نره تبا و برباد شو <coughs> لاد غر شو سابیه کو لاد تبا شو و حالا بین همال موجو چپا رالا پا شو دو دوارو پرداشو مین دو دوارو کی چپا و فکانا مین المغرقین نشو دو غرق ریشو نا وقیلا او ریشو یا عرض ابلائی ازم کی ابلائی اون غرر اگونکی اون غرر غر اگونکیوبا ما کیو بخپلی؟ یعنی راکاگو بخپلی؟ و یاسماو اسمان اقلاعی بنکو با؟ و غیظ الماو کمیشو با؟ و قضی الامرو پرشو پی سلام؟ و استو دلل جودی برابر شوه کشتی پا جودی مقامه؟ پا جودی غربان برابر شوه؟ او چکل برابر شوه؟ آنو علیه سلام تیرا کزی ده؟ نو داگه خبره بیارو سو کهی؟ وقیله بدلل لِلْقَوْمِ مینو اولی شو حالاکت د قومزاالمان د لری وال حالاقت دی ونا دا نوازو کوی سلام رخبل رابطته ف قالوي بي ربیره بزما ان نبنی مننالی ب ش عزوی زما د لدي وواده کالاکووادستا ریا ته ک ملاې مینو د ویلا اینوا انوله سمینالیکا یقین انداز ویستا نه داستا اهل نه یا بلا معنا دا سوال تا مناسب نه نه لسمینالیکا تا مناسب نه دا تا جکم سوال داستا مناسب نه نه ظالم د پاره بده بچاو سوال نه ظالم د پاره وا د خیر سوال کی چې تباہی کی خدای تباہی کی الحمدلله و په وای اگر ګستاځی دی ان هو لیسا مینالیک یقینن تاسی ندیسال ان او عامالونا یقینن ده خاوندا مله غیر رسولین جن ند لایق دنجات غیر رسولین جن ند لایق دنجات فلا تسلنی سوال م کوسمانه ما لسلک دیل مون آ چنشتی تالر پای باندې پویا این یا یز پندر کومتا تا انت گون مینل جایلین چی موسوشی پسی پت جایلات اواز کی منہ کو ولوی دیو خبر نہ او تذکر کی صرف خواگا خبر ای. ا عايزو کا ز کوم تا تا او دی کی مخاطبو لیرئی او منہ کو لی کی موصوب جی صفات د جہلیت بانی یعنی د دین دی منی کوم ا دری پاندر کو ما قال ربی ر بسما ان یحوز بیکا ز پان پانا غول مستاسرا انا زلگا د سوالو گم استانا مالاے صلیبیالمن دا سوچ نشته مالرا پای باندې لم و این تغیر الا تغفر لي بکنه دیونه کلاماتا وترحمني رحم دیونه کپما اكو منل خاسرین شم باد تاوان یانو نا تاوان کی بوغور دیګه مو تاوانی بشم قیل ویل شو یانو اینوها اه بتگوشه بسلام مینا والسلامت یا سر از من در طرف وبرکاتین علی کو برکات دی پتان والاو ما مینو او پا قومونو بانده ممند آچانا ما کاجستا سر دی دیکی یوسو شاری دی او یوسو خبر دی خکارکی کی معلومی قیل یانو بیت بی سلامی منن نو علیہ السلام چی کزیدنو پا یرا کزیدن اللہ ورطی بی سلامی منن یاریگا ما پا سلامتیا سر کزشا او پلا خبر اداوان جریزمہ کباندی شپد میاشت سیلاب وشلیداو او دا خو به غرقکړی تباکړی وی دا خو سبب د مہیشت پدی کې ختم شوی ازسباب د مہیشت او د جون تیرولو هغه اسباب به ختم شوی جول و برکات نه لیکا برکتونه به پتا باندې اسباب د مہیشت به کې ختم نه وی ځان لپکیو غټا ادله د 26 او پاره مته نه جتا سره دی وا امامن و دی دی او مومن ما سانو ماتي او هم سمه تنه لې کې پیدا ورکم دی لاره بیا پورې سې دي زمونږه عذاب در نه کو اشاره دې ته ځګه لې ونه کې نه تنظیم جوړ کا او بچوی کامیاب شې دشمن دې تباش نه اس ډېر ځګه لې بس نو را مسئله نه کوه نه نه وا او مومن سانو هم سمه یې مسو بیا هم توحید مسئله بیا هم توحید وای آداب یې انې څوبګه تاسو ته تا بيداري مخالف اینو مخالفو تب عذاب رسید و اومم انسان اومد دیو اومم آسو قومون دیزر دیشی پیدا بورکو دیتا سومی اما زوم بیابو رسی دیتا من نا عذاب و نالیم زمان نا عذاب در در دناک زمان در طرفا تلکا همینم بایل غیبی دا خبرونات غیبو دی نو احیحا ایلیک تا تا دادی وحیم در در دوگلا تالیم الغیب نی وما کن تا ت پدی باندې ان تاته ولا کومګه نقم سامین قبل ازه په خواده دینه فاس بیر صبر کا مسله کې و ته ته کالی برازینو علي سلام د څنګه راغلیو فاس بیر نو علي سلام د څنګه باندې را دی ویلې شی بیر صبر کا د نو علي سلام د خاندان نه خزا داغه داغه زی تباشو غر شو تابعدار نشو ته په کېګه ما چې زه ما با زما قوم کې زمان ترو ندیو نور دی دعوه تابدار شی زمان نتابدار کیگی تم پا دی مخفا کیگی فاس بیر اینا لحاقی بطا للمتقیم بیشکاک آخرین انجام دا کامیابی پر از گاران لرده جماعت دا متقان لبا اللہ نجات ورکی دو مواقعا پا دی مسالہ پیش کئی یو تسلی نبی علیہ السلام تا او بل ترغیب پی تبلیغم دی پکیم او مسلا على عبادة لله وحدا وإلى آدين آقا ومهودا آدين نتا يود دين حضرت حود علیه السلام دعا ملئ گلئو قال ويويا قومي بدل الله اي زما قومة دالله دا يووالي وماني ما لكم من الائن غيرو نشت تاس الله جد سرگو انك بغير دالله دا نا انانتم نئے تاس الله مفترون مگر درو جود انك پالل پا پاللام دير درو جود کردی یا قومی لا اسالکوم علی اجرام ای زمان قومی نگوارم ستازو نپدی باندی اجر اجر پی نگوارم دا د ختمونو ٹیک دا چیوی چیو ختمو کنو دابل بگی بیارد کمیر آگل دی اپیز بل اگیاشی اپی جی اپیزو ختمونو بکی یو زی ٹیک و بل زی ٹیک تیکی بکی دا یو ختم چې دیو دابل بگی دا کمیر آگل دیو سننا تریقا خو یو ختمو تراوو که این اجریا اللہ علا اللذی فطرنی ندا بدل زمان مگر داغ زاد سراچی پیدا کرنی ما افلا تاقلون تا ساقل نلرئی تا سدا خیال نیچی را دی با زمان مشرشی مشری را نگوالی و منگ با اللہ سور کو ننا را کوي زی پیدا کرنی ما اقلو لرئی دا اقل نکاروالی ویا قومی زمان قوما استغفیرو ربکون بخنو گوالی دخبل ربنا سمتوبو ایلی بیاراو گردی اللہ تا جرسل سما راو بلیکی باران علیکم تاسو باندی مدرارا شیبی شیبی ویزدکم قواتان زیاد بکی تاسولا طاقت الی قواتکم سرد و طاقت تاسونا و لا تتولو مجرمین او مگردی مجرمان جرمونا مکوی او داسالور خبری ورتو کلی دا اللہ نبخنو گواری اللہ تراو نو دا دی پیدا صدا دادا چی دا اللہ و در باندی دا اسمان نبرکتونا نا رحمتونا نازیل کی بل طاقت با ستازو زیاد کی ستاز چی دا کم طاقت تید دی سر با نور طاقتم زیاد چی او کداز نکوی نو جرمونو کی با مبتلاشی و جرمونو کی با نوزی نو مجرمان مگردی او حود علیہ د دا خپل قوم خخیر خواهی لٹی قالوا يا يهود وئذيه حذا مايتنا ببينا ني راغله من په کار دلیل د وحدر السلام مرتضلو ستایش دوی په دلیل ني راغله ومان انو بتاريكي ني ومغا پر خودن کي आले هات نه د خپلو استاد ويناد وجه ومان نحن لك بمؤمنين ني ومغا تعال لمنون کي ستا خبر لمنون کي ان نقول نوایو اے لا تراگا مگروبر سی تا تا باز والے ہیں بنا بسو با دی زمنگا پلوون تو بو مکه وا گورے ملنگانو سره مچيلا ټکر و درکي گورے دا بو کی لیوانه بدي کی مکه مکه ودا کار اگور تا تا پد نشټي ډری نیولے دے ها ورته غلبې کنا ډاکو وزک پردي چټری نیسی ها دای کړي دیو دای کړي دی اگور په خلکو کټاړه ولې ها ورتا وایره بدماشینو یا بلی ونی چې په خلکو ګټونه اړې نیکان خلکو نه په چا ګټونه اړې او نه چا مال غصب کوي الہ دنا بیسو په بدای باندې بدی بدرو رسی لې ونتو بدرو رسی اورته دا داستانه ګونو ملي وکړه دا دا نه نشپاک زره کاله مخ کې ویلې شوی دا هو د اسلام د ادا خبره کړو چمچېل ګوره قالېنی وحید الله او وی حودله سلام زګوا کومالالرا وشادو ګواشی اني بری امه ماتو شي ګونا زبي زارنداسنا چی سدار جوړ وي الله سلام مين دوني بهدا الله انا فقي دوني نو چل جوړ کوي ما تا جمی ان ټول سمر نر دي سمرک لگ دي ټول راجه ماشي ټول زما د مر بندو بسو کوي بیا ما تا مهلات مراکوي مهلات ناسا پیرا شي پهادر دي نر او نرانې دا سچې مې دان کې ودري کېنو میدان نه پری وی انې دا غلطه الله بشک ما ځان سپارله پالله ربي کوم چر زما هر ساس دې ما ميندا ابتين نشته جواندې الا واه خيزو بنا سيته مگر دا اون کې ده کپاره دد نه کپاره نه به وېشي اور څوک به حساب د پاره را او اللہ بیا دار بندہ وی راروان کروی او انساب لبی راولی دی کپرین بینی ولی این ربی علیہ سرات مستقیم یقنان رفز ما علیہ سرات مستقیم پنی غلار باندی دی یو مانا دا این ربی علیہ سرات مستقیم یقنان رفز پنی غلار باندی ہاں سوک چی اللہ او الله حزرミネ کوي نو هغه پنیه کلار باندې ملويږي سراط مستقیم معنی ملويږي ا سراط مستقیم مزداقت تاسو پیجن دی لو عبادت او اطاعت در رسول او ا د وحید سلام زمانه کې دا خبره وی اطاعت او د وحید له سلام اطاعت او عبادت د الله ا موږ زداق قرانم انتله فقده بلغ دو کومه کوواړیدي تاسوو نوما اوورول تاسوته مع اورستهبي اغا کا چې لږلی ش پاغې ال کوم تاسوته تا تخلیو ربي قوان غیرره کومه او بعد به کر زماقوم غیرستاسوونه والله تذرو نهوش زره بهور نه کلهته یو وزه ان نهرببي اللهاکلی شین ساتون کېې علیملغب یا والله۔ ولما جاء امرنا هرګلا چرای حکم زمنګا نجهنا هودا خلاص کومګه هود له اسلام ولذین امنو اگ سان چی مانرا وړو ما هود د سره برحمت مینا خپل مهربان ديان ونجهناهم مین ازاب غلیظ خلاص میګول دي را د ازاب څخه تابې در هود له اسلام خلاص هود له خلاص او تابې چې نه مخالفیې وغوا تکاددون دغه اندي جادو بیا یادې ربیمه چېین کار اییکړ پو دربه وا رلهوو خللا کړې د دا رسلا د الله ت امره کللي جببارې ننی د تا بداری کړې د دا اوکمدار ظالم ځدي چا چې زلم کړې او زکې د مداغې پسې رواننو حاله دی شو حاله دې د تبای وعد بیو وی هاذه دنیا ورپزیو بدی ژوند دنیاکی لعنت او پرز قیامت الا ان اذن کفر ربهما خبردار ادیانو انکار کړو د خپل ربنان الا بودل یا دین قمو خبردار لریوال لري ادیان لا چی قوم د هود له سلام دی د هود له سلام قوم او الله تبارك هود له سلام و سلام پوشل با نخلص نشو هود له سلام پیغمبر دی زوادی فاضله او کې وین اقام اخلاص نشه قام تبا شو وسیله به بینوولو وکنه په زوادی فاضله باندې ها داوی په زوادی فاضله باندې وسیله نه مني